Və sonra İmam Buhari rəhməhullah 47-ci bölməni danışır. Bölmədən danışıb buyurur ki, "Vama utit minəl ilmi illə qalila." Yəni bu bölməni Allah sənd ayəsi ilə ayəsini e, bölmənin başlığı qoyub ki, yəni sizə ondan az bir elim verildi. Yəni bu da ruh haqqındadır və e, bu hədisi isə rivayet edir. Deməli e, Abdullah ibn Umar, yəni Ömər ibn Hattab rəziyallahu oğlu qeyd edir ki, yəni بين أنا أمشي مع نبي صلى الله في خرب المدينة وهو يتوقع على عصيب معه فمر بنفرا من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الره وقال بعضهم لا تسأله لا يجو فيه بشي تكرهونه وإبن أمر رضي الله عنه قيد يدرك qeyd edir ki, deməli e, mən də de, bir gün peyğəmbər sallalləmlə Mədinənin, yəni uçmuş evlərin yanı ilə gedən vaxtı vədir peyğəmbər onda eyni ilə də xurma ağacından düzəldilmiş əsasına söykənirdi, söykənmişdi və bir yahudunun yanından keçəndə, yəni yahudular Biblə dedi ki, ondan ruh haqqında sorsun və onlar dedilər, bir Biblə dedilər ki, soruşmayın, çünki soruşmağın müqabilində yəni pis xəbər eşidərsən və ikrah edərsən. Yəni, yəni də insanlar çox vaxtı, yəni e, sualları e, yəni şəriətdə varid olmayan incəliklərə, incəliklərlə verəndə, yəni ehtimal ola bilər ki, orada yəni elə bir cavab olsun ki, onların əyləməsin, xoşuna gəlməsin. Xoşuna gəlməsin və ona görə də məs insanlar ə e, yani aid olan məsələlərə, yəni onları maraqlandıran əsas məsələlərdən, yəni soruşmaqla. Çünki insanların boyuna məs onlara soruşulan məsələlər, yəni maraqlandırması üçün onlar haqqında onlar sormalı olacaqlar. Və Yahudilər də bir-birinə buyurur ki, yəni soruşmayın, çünki cavabı sənə xoşva gəlməyə də bilər. Və sonra onlardan biri deyir ki, mən ondan soruşacam. Yahudilərdən bir birinə ona sorsam və buyurur ki, ya əbəl qasim Yəni, demək ilər, ya Rasulallah. Deyir, ey, əbəli qasım, yəni Peyğəmsən kunyəsi ilə sağırlar. Çünki onlar, ya Rasulallah, desək, artıq nə idi? Mümin olardırlar. Və bura ki, ya əbəli qasım, mən ruh. Yəni, ruh nədir? Və deyir, bu zaman, deyir, Peyğəmbə salsanəm, deyir, cavab vermədi, sakitləşdi. Və Abdullah bin Ömər dedi ki, fəqut innəhu yuhəyliy. Deyir, artıq bildim ki, artıq ona vəh gəlir. Fəqumtu, Yəni, e, artıq İbn-Əmər də buyurur ki, mən onların arasında deyandım. Yəni, Peyğambər sağq sələmlən, yaxudilərin arasında deyandım ki, Yəni, İbn-Əcər qeyd edilir ki, yəni, etimal var ki, e, həmən sahabə ona görə deyənib ki, yəni, bir növ qorumaq kimi, yəni, nəsə etməsinlər nə deyə. Çünki artıq Peyğambər o zaman vəh gəlirdi və dinlə vaxt deyir, artıq ondan həmən o sıxıntı gedənini vəh e, gətirən, yəni, həmən sıxıntıyı gedəndən sonra E, Peyğəməsən buyurdu ki Həmən a, yəni, yəni, istirah suresinin ayəsini qeyd etdi ki Və əsəlun ki, əni ruh Qulə ruhi min əmri rabbi Amə mən utu minə ilmi illə qalilə Və Deməli, Peyğəməsən bildirir ki Səndən, yəni ruh haqqında Soruşurlar, dey, o ruh ə, Rəbbimin əmridir Və sizə o barədə az bir ilim Yəni, verildi Və burada İbn Həcər Rəhəmala qeyd edir ki Yahudilərin bu ruh haqqında sövsüşməsi, deyir, orada, yəni ehtimal var, cəbralar haqqında sövsüşdülər. Ehtimal var, Quran haqqında sövsüşdülər. Ehtimal var, Sırat-ı Müstaqim haqqında sövsüşdülər. daha çox şərhçilərin rəyinə görə, yəni burada deyir, e, canlıya verilən ruh haqqında, yəni sövsüşlər yəni insana verilən yəni, ruh, yəni istər insana, istər qeyri canlara verilən ruh haqqında soğuşurlar və həqiqətdə isə yəni, ruh haqqında olan elm, yəni İslam şəriyyətində ailə qeyd olunduğu kimi sizə az bir elm verilir və o elm e, kimi məxsusdur? Allah s.ə.v. Ancaq bugünkü günümüzdə ən çox e, krişnayətlər kimi tanınan, yəni e, budpərəs, Yəni bu pəristlərə nisbət olan din e, cəmaatı var ki, onlarda bu ilmin barəsində 80-100 cild arasında elm var. Yəni onların, yəni çünki bütün əqidələri, dinləri məhz bu ruh haqqında. Yəni əslində, yəni batıl elmindən, haqq elmindən deyil, söhbət batıl elmindən gedir. Çünki onların bütün e, dinləri, əqidələri məhz onların həmin o Ə, para paranın Krişnaya verilən ruhdan, yəni söhbət gedir ki, çünki onlar əsasən onun Allahın Allahın ona verən, yəni ruhudur və o insanlar da həmin ona verilən ruhdan bir hissədir və yaxşı ruhlar öləndə ə, yaxşılara daxil olur, pis ə, ruhlar isə pis insana daxil olur. Ümumiyyətlə yəni bunlarda o batil etiqad, etiqad yəni genişdir və onların əsas dinləri, təriqətləri deməzs, yəni bu baltıl etiqadın inancının ən yəni, üstündədir. ixlasla.com tərəfindən təqdim olundu.